gorkoan, bueno, ba, laborantza Ganbarraren inguruan aritzeko, ba, hemen daukagu ba bertako lendakaria, e, Ja Michael Anselaberg, jaixo egunon. Bai, egunon subirè. Ba, e, bai, bueno, gorkoan, ba, eh burutzen dituzuten eh bueno, sesioen barnean go, bigarrena burutzu zute eta, bueno, ba lenik bat emanduzute, ba bueno, ba e, orain arte egindako lana eta bueno, ta, e, Gaitu zuten gaiak eta harrengurak eta arazo horiek aipatzeko eta bono zer egingo zuten aipatzeko horreaz Bai, hori denak, ba. hori hituz bon, sesionia dela hor okazionia eta elgertatzeko eh, Labontxaramanako autetxiguziak Eta horien itzulean, administrazioneko eh, bon, zuzenari gehienak Prefetain hor dain jinen zagu Bayonako su Prefeta ere Eta horrek ere parte hartuko du gure gure lanetan Gaurko e, sesionuntan e, da ere okaionea batzuk hautetsi guziekin eta administrazionako e, jende horiekin partekatzeko ibiltzen ditugu teen ibiltzen ditugun lanak eta eta dituguna gengurak eta horiek buruz e, Gaur e, bereziki e, aipatik iizanen dira lgarren konsomasonea laborantzarari lotia den eta lgaren konsomaziona, aren kalitateei buruz e, zegaldina den eta partikulazki hazkuntzari e, norma horien bidez e, izan da eta batimendu edo e, unarri eta horienbajatzeko moldetan eta gero aipatuko dugu ere gaur e, aurtengodan ni ibile izan den eta desmar bat e, marxi edo produktor dePI horien itzulian hogeitu hori marka bat dela... Az, Lekiantzagi izan dena, Laburantxagamberen e, Bahnean Edo Laburantxagamberen eta Bidez, e, Frantziak usian Eta bon, gure departamentuko e, aurten eta ertena aldugu, e, lau herritan, lau hiritan, hiri, herri bon, e, Dupen itzen dugunez, ibili e, e, e izan direla merkatorik eta Unkan dutela, e, e, e, e, Hor parte hartu duten ekoizpen txalek eta placer hartu dutela eta kontent izan direla, biziki eta e, desmarcha hori e, segitia zen moldeaz mm -hmm. Bueno, aipatu dituzu, eh, bueno, ba lurraren lanzeaz eta dituzuten beharraz eta uraren erabiltzeaz, hor, bueno Baina gaur egin egindako lanen inguruan, eta bueno, ze behar eta ze, gauz, ze giteko gauza ikusi dituzute egindako dago lanen edo zer ikusi dituzute landu du behar dela hor, bigai horrietan? Bai, bueno, ergan ez duana da eta gaur jingirela umat, unat eta urunat eta kominote de kominu entako etxera ere presentatzeko Kominote da Kominu unekin, ibiltzen ditugun eta lanak e, laburantzak anbararen eta unen aktean. Eta lan horiek, finkertia dira, e, partikula zki eta uraren e, historioren e, buruz. Diagnostika batzu ibiliak, ibili dituguna guk laburantzak anbarak hemen eta erri aldeuntan. Euntaberguita maak eitzaldetan. Kusteko nola ziren e, etxalde horiek edo etxalde horietan e, askuntzaren itzulian itzuliko instalazioak. ia nometan ziren ez ziren, ia laborarikuntsa e, ibiltzen zuten eta unungagi e, eta pizzabagatze horik eta geateko. Eta hori da ere e, unaat kagaziz eta laborantza gamorako hautetxiak, e, Okkasiune bat ekusteko e, nola geroote gehio beharko dun kolekktibitatiekin izan lanean eta nola e, behartugun hartu remanak e, e, horiekin horien botzaren bidez ere e, ezagutarazteko lehenik laborantza eta gero e, defendiatzeko laborarien eta jegurak. Eta begi bueno, er... Hemen egindako lan horiek eh, garrantzitsuak izan dira, edo ze ondoria atraditu zute hortikan. Eh, ondoriak, egon, eh, eakutsi dute lan horiek eta bazirela investizamendu importak, importantak eta egiteko zomaite eh, txaldetan eh, osoki eta erreponditzeko eh, gauko eh, norma horiek, eh, norma horiek eh, guretako da hor okasionean Erteko, eta investizamendu horiek, laborariek behar bari egin Ogoituz ez dutela investizamendu horiek eta da jaurzage gehiago karriko eta laborarien ida, edo ekonomiko mailan Guguetako uh, da okasionea erteko beharko beharliteikela, uh, kolektibitateak behark lukela hartu parte investizamendu horien eta parte hun bat beste gauza batzutan bezala Horrituz, uh, denen antailetan direla eta uh, enbestizamendu horik eta kompatze bate, kompa batean egiteko gaur uh, herrietan, ergin adiren eta stazion depurazioan edo asen izamendu uh, artea dira uh, kolektibitatearen uh, partez eun eindako lahatanoi uh, la ez eta uh, subantzioen enbidez Laborantxan, egun eindako hoitama dira eta zibuanzione uh, uh, Galdina den enbezizizamendu horien egiteko eta hori du laborariak sobera uh, bere gain behar dila, uh, hartu eta enbezizizamendu horien eta karga eta karga hori behar diteke du, laborariak kursiz eta nekezian janik uh, mehementuan eta ez dutela uh, nekeziak eheuen beharrik.